segerglatt blåvigt i bastun typ en... två timmar efter att vi har gått vidare i Europa-likval något som jag inte trodde skulle ske jag hade faktiskt laddat upp med en lång sågning om Jörgen Lennartsson, men det skiter jag ju nu faktiskt ja men det var rätt kraftigt så innan du, du var ju extremt negativ Erik jag kände ändå att Nej, det gjorde jag Säger du nu, jag? Ja, nej, det gjorde jag fan inte. Jag var faktiskt, nej, jag, jag var med på den. Vi hade ju tagit ett sånt gött beslut. Och en, ja. Varför så... byter du inte för i helvetet podd, kan vi säga? Ja, eller varför är du värdelös i Europa, Jörgen-podd? Ja. Men vi är ju fans, så vi är... Fan vad bra du är, Jörgen. <laughs> ja. ja, men skol. skol Vi ska säga att vi har väldigt bra besök idag. Lo? Ja, men det har vi och du ska förklara, som alla andra, varför du håller på blåvitt och ja, lite om dig själv. Du får köra den här liten... Eh, varför håller du på blåvitt? Ja, vad kan vi säga? Jag är från majorna, uppväxt och allting och ja, jag har hållit på blåvitt så, så länge jag kan minnas. Det, det kommer väl från... Ja, det kommer hemifrån helt enkelt och det Ja, jag har inte varit med så länge. att Man man fått se blåvitt i Europa på riktigt. Men det, ja, så vitt jag kan minnas, barndom och allting. När man har gått på fotboll i stan så, så har det bara varit ett alternativ helt enkelt. Det har alltid varit blåvitt. Jag kan väl säga att jag är ganska stort fan av, av den tiden där med guldet 2007. Och strax därefteråt och Wallestedt. Och, och den typen av spelare som fanns då, Alexander Szilakovic, och Johansson, det Första starka blodigt minne? Har vi något? Oj! Nu bestämde du dig för att här är mitt lag? Jag, jag har väl ett sånt minne av, det kan väl vara varit derbyt... Ska vi se vilket år det är, det kan vara 2003, men det är väl det här i alla fall med med Tifo-kanoner och allt vad det var och hela, hela Ullevi färgas blått och vitt mot Öist då. Det är, mm. det är ett jävligt starkt minne, det är det. Ja, fan jag pratar om. Det... Fan vad saknar de... Ja, man saknar i derbyna Det gör man. Ja. Det... Man saknar inte Öist, men man, man derby. saknar derby. Ja, man saknar de sortens matcher. Precis. Ja, precis. Man, det... ja, man saknar ju derbyn över låg nu för tiden, mm. känns det som. Det är... Det var ju självklarhet när man var liten med derbyn och, och allt vad det men eh, inte längre. Vi kan också säga att Lo är ju den som bestämmer över Anders. <laughs> eh, vissa dagar på veckan där. Ja, när min fru inte gör det. Exakt. Ja. Då är det Lo som bestämmer var Anders ska gå någonstans. Ja. <laughs> ja, nej men det, det, det är väl lite så. Nå någon, måste ju, någon måste ju ta tag i det. Ja. Hålla, hålla handen. Hand, ja. ja. Visa vad som gäller. Ja. För att du tränar alltså? Jag tränar alltså GFF, Asaleas, alltså herrjuniorer. Det... Och jag är inte headcoach där. Nej, jag, det, snällt sagt så är det jag som är boss och, och Anders som, som bidrar med sin rutin och, och liknande. Jag är, ändå, jag är ändå rätt bra på att ställa ut konorna. Han är bra på betydligt mer än att men, och stä, och ställa ut konen, men det är klart det, det finns ju de gångerna man man vill be honom ja, bra åt helvete. Man, man vill ha tållit Vantan med Onsson, han har gått in i en ny fas han har beställt en cesarsallad och ätit nyttiga chokladbollar idag. Så jag kommenterar det? Tänkte jag det är ju väntar på. Jag åt upp min mat gjorde är det du? Det var eh, bara på fritten kvar. Torén och Göteborg har dratt igången att vi ska, vi ska... Skyn inte på dem att du bestämde dig. Nej, men de att började. Det är... det är så jävla illa, ärligt talat. Det var gott. Ja, det är alltid gott på den program. Ja, Men det var... problemet med den egentligen det var ju att den var inte exakt så nyttig som jag kanske hade hoppats. Det var en del parmesan-dressing. Ja, kyckling är ju maget i Det här ja, var skåpligt nyttig var det. Men ja, det blir ju ingen sån grym Bantam vägning här i och Vi vi är faktiskt inte i bastun idag. Utan ja, vi, är vi, mitt, är, vi går ifrån-traditionen. Ja, vi kör faktiskt mitt gästrum idag. Men jag, jag vägde in förut på 98,5 kg. Vi brukar ju ta det i slutet. Men vi kan lika gärna ta det nu när vi ändå pratar om det. Är det en gång och Vad sa du? Är det en nedgång sen sist? Innan Kroatien? Ja, grejen är att jag började banta i förrgård och då vägde jag in på 98,5 också. Jag vet inte hur det går riktigt för Göteborg tror jag hade gått upp i ett kilo. Jag skickar in med. Sen har vi ändå så har vi sån magien också. Det är rätt roligt. Men även Chau har gått in i någon sån träningsfreak. Ja men vi har inte bara träna en. Men Chau har ju gått in i någon träningsgrej här nu. Också. Vad tränar Jögi då? I gym och man äter inte kolhydrater nu längre. Ah, Den var spännande. Ja. Och vet vi hur det går då? Jag anser att ni två håller på med någon Portugal Beach 2017. Ja, vår ja. ja. ja. Banta-grupp heter ju det från början, det är Beach 2017. Så... Alltså var det någon som tyckte, jag byt namn för fan, då tyckte jag, byt 2018, tyckte jag gått bättre. <laughs> men den, den gick inte hem. Men nej, så är det början. Men, men vad fan, det måste ju ändå finnas att man kan dricka, man måste ju fan kunna dricka bärs och banta samtidigt. Ja. Är det choklad som ligger där? Det är inte min. Nej, det är inte min. Nej, nej, nej, nej. Den är Lins. –Skyller på din dotter. Nej, ja, men är inte van ja. Nej, jag äter det är vi Just lite choklad jag blir chockad. Det är mycket gärna. <laughs> De här proteinerna vi dricker just nu i alla fall. Bara... Mm. Ja, ju... eh, vad heter det när vi ändå har startat upp podden, skulle vi prata något mer om matchen idag eller ska vi ja, alltså prata grejen att jag pratade så, så länge om det här, så nästan det vi skulle pausa att nu så kör vi en hel del sen det går ju och... att vi skulle prata om dagens match, första delen på podden och så gick du in på en Håna Olsson idé istället det är alltid trevligt jävligt moget gjort det direkt, faktiskt <laughs> det är imponera. du är imponerad Eh, nej, men visst, eh, eh, vi tar en vi tar paus där. Ja. Eh, för övrigt, eh, innan vi pausar, Bellhaven, Twisted Thistle, eh, ipa för er som tycker om hur. Guldkällorna för mig och Mar stad för mig. Det låter jävligt ovant när man kommer från majorna, men eh, så blev det här borta. Eh, han har inte en liten mössa som sitter på snera här när vi är inomhus här. Nej. Ska vi för säga eh... De ska, ja. de ska tilläggas. Ja, det ska jag tillägga. Det är ingen hipster vi har här. Och gör. Nej, jag dricker fan. Och så Röven sitter inte med heller. Nej, Lite är lite skum det... med majorna på faktiskt. Ja. På ja, obånligt, faktiskt. Och inte håller på Geiss. Nej, det är ju jävligt obonligt faktiskt. man få från majorna och inte hålla på Geiss. Men eh, det finns blåvit där också och gott om det. det, det gott mycket fördomar jag har om majorna ändå. Alltså. Ja, men. Vi har fördomar om alla andra stadsdelar så det är, det är ganska befogat faktiskt Väldigt många stadsdelar Vi pausar pausa där och så tar vi nästa del Så, ska vi gå igenom dagens match då? Ja, jag ville ju dra det att jag hade bytt bäschar nu Jag har bytt en oppigårds singelhopp ale. Kan ha de köpt den någon gång tidigare? Bara känna på den. Men, med du är fortfarande besegen med att vi inte har fått ett sponsring. Sådär. Ja, lite, lite ja. grann. Lite grann är det så att... Ja. Eh, sen var jag på bolaget i Majuna idag också. Innan jag plockade upp blå. Och... Eh, där, där, där är klart bäst om man gillar sju <laughs> Det är precis in vid danska... Ja, vi tysklandsterminalen. Ja, och ja. ja. ja. tysklandsterminalen. Ja, ja, det är ja, ja, ju riktigt ja, faktiskt, ja. Då vet vi vad det är. Ja, och det är... Det är ett av de få ställen som man kan gå till och köpa bärs och känna att fan, det lite uli och dräcker varje vecka. <laughs> Det är inte man. Är det våra för fördomar som står till igen här? Alltså? Nej, nej, nej. nej Det där är... Så är det. ja det. är ju det inga fördomar, Erik, utan... Nej, exakt. V äh... Verklighet finaste yeah. är stadsfinaste stadsdel. Lo har precis rökt upp sin pipa nu och... Nu ska vi snacka dagens match, Lo. Ja. Vad du säga? Ja, det, det är väl ändå att det, till skillnad från herrarna jag sitter med här då va, så, så trodde jag att det, jag, jag tror ju på det när, när matchen drar igång. Men, men, men det är klart att det, det ska ju mycket till om man ska vända ett sånt underläge som det var idag. Men ja, jag, jag tycker det var bra från början. Det var högt och aggressivt. och Man, man trodde på det helt enkelt. Det var... Det var nog den stora grejen idag. Att man, man, man trodde på att det gick att vända helt enkelt. Man gav det verkligen en chans. Ja, precis. precis. Ja. Speciellt när det är 1-0-målet kommer. Ja, ja om man vet, alltså, alltså Det är så fruktansvärt viktigt att detta kommer ja. i första halvlek. Definitivt. För då vet man även om de gör 1-1 nu så är det ändå bara ett mål i, ja. i, i, i väg. Och jag vill nog ändå prata lite om han... Eh, Mikael Boman som man ändå sitter och garvar åt kanske har man gjort ja. men så jävla viktig den här mannen är märker man eh, som förra matchen han inte får spela eller inte kan spela detta och han behövs i en sån här riktig när du behövs det behövs stångas mm. en underskattad spelare skulle jag vilja säga ja, ja jag, jag, har, jag har alltid gillat honom Mm. Eh, det, det är lite grann som jag eh, öppen brukar säga att eh, tänk om alla andra hade lärt sig så mycket eh, genom åren som vi lärde honom på en träning <laughs> ja, just det, du har haft honom ja, en ju, träning ja, ja. Ja, ja. Mm. han var med han var med en träning eh, under min alldeles för korta session i Kungsbacke han, han var kompis med en annan spelare där, så han dyker upp på en vinterträdning. Och... Ja, men då är det din förtjänst att vi har gått vidare idag. Så... Ja, och jag vill förklara... An en... Anders har något äh... inläggsspelet, ja, helt säkert. Förklara det lite för killen. <laughs> förklara lite hur man agerade också. <laughs> och, och, och Johan också, naturligtvis, vill inte ta på med han själv. Utan övrindel ska ju ha sin äh, ja, befärda ja, del också ja, ja. av att... Han förklarade lite, men uh, uh, uh, urten har ju aldrig varit i motståndens straffanråde så som en annan <laughs> år. Så ja, det är klart att jag lärde honom ett och annat. Och, uh, han gick ju från Falkenberg till då, liksom och resten är ju historia som alltså, jag brukar säga. Mm. Så, en, en, en, det, måste vara, det är en småt spelare, det ser man ju. Det medan upp där i första avlut, vad Anders gjort i detta läget? Precis. Exakt, precis. Ja. Vilken position hade och sånt. Mm. Ja. Första Stolpenbock. Han Bocke, hade fortfarande varit fortfarande eh, i mitt ja. cirkel antagligen. Men... Vet ändå hur man ska göra. Och han, han, han hade inte satt den i huvudet i alla fall. Nej, Nej, det, man, ha, det, det hade jag utgjort. Ja. Men jag visade bara hur man gjorde. Ja, ja. Det är en ja, princip sak. Och Boman fattar. Ja. Boom, man lärde sig fort kan man säga. Så jävla Men mm. Jag gillar honom. Det är en eh, spelare eh, som... Han kommer aldrig att göra han kommer ju aldrig att hamna i premierigen han kommer aldrig att göra 25 år 25 baljrar alltså svenska men som jag, redan när vi köpte honom så sa det, det han är han är kanon det är lite stiller. det är lite stiller, ja, ja mm. exakt mm. ge honom speltid så kommer man att göra mellan 8 och 10 varje år mm. tills han slutar han gör han gör, han gör det antalet mål mm. fruktansvärt tung i straffområdet mm. En jordig Ja, fruktansvärt tung. Han sliter. Han går in i alla närkamper, Han går in i alla jävla dueller. Ja, nej, nej, men det, det, det ska väl jag, jag som gäst invika att man, man, man får komma ihåg med boman också. Att det är ju en väldigt duktig forward defensivt också. Att det, mm. det är tung att möta men det är, ja, det, det, det är ju inte en spelare man, man, man skäller ut direkt får inte tatt jobbet när man tappar bollen utan det är en extremt duktig spelare defensivt. Motståndarna. Till, ska det, det, absolut. Den tycker jag är jätteviktig ah. också. Och det, det kan du se. Motståndarna. De får i regel alltid slå. Jobbigare Precis. uppspel. Precis. När Boman är forward. Oh, ja. Oh, ja. Så det är klockrig. Det kan du jämföra med Engvall till exempel. Ja. Eller han, det det goda är ju egentligen att. De som är äldst. Om vi tar Boman och Hussein. De, de gör ju mest defensivt arbete tar mest mm. skitlöpningar för laget det, där är, Boman är alltså han är ett föredöme för jag för de unga som kommer ja, det att det är där de kollar vad fan, jag kan eh, trycka 40 miljarder på eh, på axeln liksom. varför fått jag med och fan jävla bomarna har ju sju med en ballong liksom men kolla, det är jobbet han gör, Boman. Det är ju det som tar honom där han är. Det är att han är ju beredd att göra det jävla skitjobbet. Sju dagar i veckan. Åtta mm. om du lägger på en dag. För att någon tycker det är kul, liksom. Han gör det ändå. Ja, Underbar spelare. Ja, det finns... Jag tror att Lasse Lagerbäck... Gillar, han, han, han hade gillat bomar jag, jag, jag, jag tror att, alla att han dåligare, älskar, dåligare, älskar det, det, Han hade bobart i islänningen när han spelat i Han har varit med i truffen. <laughs> Det är, är Lassens typ av forward helt enkelt ja. Så mycket kan vi säga ja. och, eh, riktigt, och han är ju vass i boxen Definitivt, definitivt. Eh. Sen eh, Jag var ju helt vansinnig När jag var på bubben Att inte Jörgen byter Det var Lo också Definitivt, det, det var vi allihopa. Ja, men du började för du... Men du ja, det jag, börj det. jag började med det att jag, jag kan känna att det var, ni som såg matchen såg det att vi, vi hade en väldigt bra inledning av andra halvlek mm. och, och skapade tryck och det var mycket energi och då, då kan man ju tänka sig att det, nyckeln i de lägena det är, ju, det är att dra ett, ett, ett byte innan man tappar den här vågen och, och energin helt enkelt. Men, men det kom ju inte bytet utan vi... Vi tappade den forceringen vi hade men det blev ju bra i slutändan. Ska vi hylla Jörgen då att han är så jävla kall och räkna med att den här tvåan kommer eller? Ja, ja det. jag, jag, jag är väl beredd att vika med i alla lägen att det Alltså, vinner man matchen, man får det här 2 målet vi egentligen siktar efter mm. hela andra halvlekt och då, då, då ska han hyllas, mm. men man hade senats förbelagt tag. hade inte anken sen fått den här uh, briljanta täffen och uh, din individuella så så är det visst inte varit skitförbannade. Just nu. Oh, jag antar att ja. det, det är ändå det jag tycker det är jag är lite orolig över matchkorsningen mm. för vi gör två har mål och målet gör vi faktiskt på en omställning. För, för första matchen är ju... Och vet du, då, jag menar, det är ju, ja, jag ser ut första matchen, men och, och, jag tänker bara 2-0-målet är... Vi, vi har verkligen tappat momentum ja, ja, fullständigt. Vi. vi har två, två inre mittfältare som inte kreerar någonting egentligen. Jag hade velat ta ha in Tom centralt ungefär när Lo ja. säger att vi borde ha bytt. Seb, Seb vinner, ju, vinner ju mycket bollar centralt men offensivt bidrar ju bidrar inte någon av dem det är ju, Albeck har ju, en, har ju ja, det, en en crossboll på 90 minuter som ja, är vettig annars ja, det är det känns det ut som man är kung bakåt. Nej, heller. verkligen inte utan det är ett stort men, frågetecken men, för honom Men alltså första matchen tycker jag ju är ett äh, en coach mitt, faktiskt Att det, det, det är fegt och vi förlorar med 2-1 vi, vi, har ju, vi har ju följt upp med att haja på GFF för Dona Cup ja. just den här matchen. Ni så ser ju inte den, men du får gärna... Nej, det. nej, nej min, min, min spontane, alltså det var länge sedan jag var så besviken på ett blåvitt när jag går från den här matchen. Ja, Torén var ju skogstolken jag pratade Ja om. Nej, men alltså det händer ingenting. Det finns inget initiativ. Det känns inte ens om de har pluggat på motståndarna och... Jag tycker det faktiskt är riktigt dåligt just då. Men min, min spontana lite är det Ska man kanske, om man tänker just Europaspelet, är det bättre oh, kanske att du byter ut Seb eller Albeck mot en Tom som får göra grisjobbet så du får bättre fördelning på mittfältet? som en Gustav, alltså Tom blir Gustav Svensson att du har en kille som verkligen städar och du har en kille som är den kreativa som kan sköta sig med på den kreativa delen Ja, jag tycker ju Tom får för lite speltid överlag faktiskt mm. för... Vi, vi pratar ju faktiskt om det under matchen nu även idag, att vi vill ha in Tom för det är en kille som är beredd att offra sig kungligt mm. även i motståndarnas straffområde mm. han går in hundra både defensivt och offensivt det är ju en box-till-box-spelare kan jag tycka definitivt, sen, sen är det ju det att Jörgen har ju visat och han har ju visat att han, han har sina spelare och, och det är de han tror på, det är de han kommer köra med och Ja, Men har han visat att han duger i Europa, tycker du? Ja, alltså... Jag tänker ju tillbaka på de här... Den har rådligaste intervjuerna jag har sett för övrigt på nu, nu, nu var jag ett ganska... Jag kan ju säga det jag var ganska stort fan av Stare och den... Och den fotbollen vi spelade var, vi ja, presterade bra helt enkelt men samtidigt att vi det är ju längre nu i Europa än vad Stare tog oss om jag, om jag minns rätt nu. Vi ja, ja, var det, ju tredje kvar någon gång eller andra. Det var ju att vi gjorde det, olika saker varje år. Ja, men vi precis, var ju tillbaka på ruta ett så fort allsvenskan började så skulle vi göra något annat. Jo, det är gör... det lite svårt att, mm. att ta i slutet faktiskt, måste jag säga men eh... men vi har alltså, jag vet inte när vi höll nollan sist men det här måste det var ju länge sedan vi gjorde det va måste det ju vara va? ja definitivt det... det händer ju för sällan nu är ja eh... det är... alltså den här avsakningen av en Gustav Svensson är ju extremt uppenbar tycker jag Ja, ja, ja. frågan är om du ska offra en av de här två då och sätta in, alltså du satsar på en sån städgumma som sopar framför backlinjen. Jag tror ju speciellt vi är fortfarande, i Europa. fortfarande på, på Ja, oh. Så han, han kanske inte är där nu, men... Men, men... men alltså just speciellt i Europa när vi har verkligen det här att ja, du måste fan vara sygnisk och döda matcherna. Mm. Alltså du... Du får, du får inte... Nu såg ju den här äh, jävla hemmamatchen mot äh, finnarna liksom. Ja, det, det, det, det är ju förmodligen den bästa matchen jag missar missat hemma på ja. 20 år. Ja, jag kan säga att jag var så leds efter den matchen så det var... Ja. Äh... Men, men jag menar, över om du, om du vill någonting med det här så får du inte, du får inte torska hemma mot ett mediokert jävla finsk lag jag skulle, nej, vad, vad kan, så, så vi... eller mediok... jag säger inte att de är jag säger att WHK är jättehåliga någonstans ägare en 6 7 i Sverige ja det är möjligt men du, ja. får, du får inte förlora hemma mot nej. dem i, nej, nej, nej, nej det får du inte och... det är game det är inget det är inget jättedåligt och speciellt... lag det är, Finland, det är största alltså speciellt, speciellt inte när du ställer upp med en laguppställning som vi aldrig har spelat innan Nej, den, det, det, det, det alltså, är en sån väldigt viktig match som det är. För jag kan tänka mig om du frågar kassören IFK eller någonting så säger han att Europa ligger fan viktigare än att vinna Allsvenskar i år. Mm. Ja, hur håller jag? Det, jag det kan vi nog för den här klubbens överlevnad. Ja, men det är, det är självklart. att det ja, är det. Så tycker jag att ställa upp med ett lag som du aldrig ens har... För mig är Europa League fruktansvärt viktigt i år med tanke på att vi så har hållit kamratgården förra året. Så. Ja, exakt. Vi har haft den debatten tidigare och det... Nej, det är... Jag ska inte säga att gör vi det inte nu så gör vi det aldrig för så, så, så, så är det ju inte. Vi kan mycket veta oss dit nästa år. Men nu är vi fan där. Och det var nu. så frukt... Ja, när Anke kände... Han kan köra 2-0, det är så mycket kärlek Men och det, fy fan vad mycket Nerver det var det sista Ja, vi kan, vi kan... Den jävla bärsen, den försvann ju fan bara den, den, eh... vi, kan, vi kan säga förut Den killen som inte har nerver Det är Daniel i alla fall Ja, som började prata om sitt Toblerone i jul mitt helvetet på Liseberg innan idag. Ja, du för det i jävla hörnan då ska vi prata om Toblerone. Ja, men han har ju check på seger då. Ja, du nog. Han började prata om West Ham och spelförståelse och kaxighet när han slog kombination. Vi ska faktiskt försöka Ja, vi ska se om vi kan hitta vikig vikig igen för möta till nästa omgång till nästa del. Pausar vi pauserar nu. Skål! Skål! skål. Ähm, ja. Smågen i mägaren idag, det är väl att det är, att det är klart att Heitam är ju till klar för Palermo. Äh, tråkigt, men Heitam. Tack som fan för detta ett och ett halvt år. Ja, för, alltså från de här... Ja, stort tack, stort tack. För de här... Eh, jag ska faktiskt vara ärlig. Försäsongsmatcherna, vi såg den mot Ljungkile 2015. Jag undrar vad i helvete har de ja, köpt. Vad, mot, vad var det mot Ålborg eller vad fan? Det var också ja. det var så jävla dåligt. Men du var... Sjukt jävla proffsigt. Du snodde min parkeringsplats en gång. Men det gör ju alla. Det är för att vi är så jävla dålig på att parkera. Ja, men när jag för såg, såg Heitan så fick jag typ så här Ja, ah, okej okay då. <laughs> det är okej. Ja. Men jag tycker spontant så är så. Känner jag ändå att... Eh man tyckte det var tråkigt att tappa Augustinsson. Ja, men, men du... jag tycker Haitham är bättre. Ja, ja det, det känns det, det, att jag att tappa dig i inte. för ser jag som en sån riktig. Ja, jag inte. Det jag, jag såg Det jag Det var jag Det är jag sista Det jag Det jag var ju jättetidig innan avspark med och nej men man spelar inte med en spelare som har skrivit på för en proffsklubb. Han hoppar undan, han är rädd om fötterna. Han är bara, bara det, det duger inte. att kommer kass in med Billy. nej En nazist och eh, bra spel överhuvudtaget. fruktan proffs i Bara kärlek. Jättetråkigt. Jag kommer sakna dig fruktansvärt mycket. Ja, det är bara Emil som är en bättre ytterback än vad Hytam är i stort sett. Och det är där vi sticker ifrån. Jag tycker att det, man har, ja, tanken har varit upp under senaste två säsongerna nu och måste jag välja så, så säger jag att Hytam är bättre. Så jag, jag tycker det är synd. Hytam har en bättre inläggsfot Emil är, jag är fler meter. Ja, han, em, det här, Emil Lunds är min vi, vi är det laget i en serie som har de mest två kompletta ytterbackar. Ja, ja definitivt. Ja, Eller vad då. då när Highton lämnar. Mm. Ja, precis. Jag du inte velat byta ytterbackar med, Nå. Nå, med, Nå, med någon. Klong, nej, nej. verkligen nej, inte, nej, inte. inte. Och då pratar vi... Då pratar vi ovanför ekvatorn. För under vet vi inte. Nej. Nej, så lycka till Aita. Ja. Så går vi vidare. Ja. Jag hoppas Palermo, Palermo vinner serien nästa fantastiskt steg för dig ja. så att du kommer till Juventus. Ja. Eller Liverpool. Nej, Juventus är ens favoritklubb. Vilket... Men fan, vi spelar ju Juventus. Alltså, Juventus är ju faktiskt anledningen till att jag håller på... Roma. Ja, det också. <laughs> alltså... Juventus är inblandad i allt som har med karlinskt ja. fotboll. Gör, uppenbarligen. Det är, ju, det är ju AIK, Juventus är det, och Bayern München. Ja, det är menar, på, man tycker äh, så jävla illa ja. om. Så. Ja, just det. Mm. det Även fast faktor. du håller på dem, Haitham, så uh, all lycka till dig i alla fall. Absolut. Så. Ska vi ta uh, nästa... Vem spelar vänsterback mot Djurgården? Oj, ja ja ja Det måste väl nästan bli Billy Norsson, va? Jag, jag är ju sann jag har ju en känsla av att han slänger in i Alma det, men, det, nej, det, det, det, hoppas jag. nej då? Jag, jag hoppas ju på Billy för framtiden, men Tom hade ju varit intressant alternativ. Ja, men, men om men... vi... Jörgen har aldrig varit Nej, slänger du in en kille som är under 28 senast. <laughs> det är en jävligt bra fråga faktiskt. Ja, men... Vi... Återigen, som jag och Erik har pratat om tidigare, skropdakademi eller använder, Ja. Vi ska inte snacka om vad Nej, vi skjuter i det. Är ja. sydafrikaner? Är han klar eller in på ingår? Eller Nej, ja. Alltså, det, alltså, läsa Nej, det verkar skit i sig. Jag fattar det som på när jag läser om det. Ja. In med Billy då. Ha? Det är har mm. nog spelat han fan ut bra. Tveklöst. Billy spelar eh, om han är frisk mot Djurgården. Mm. Ja, jag är med på det. Det har varit jävligt gött att se faktiskt. Djurgården har fotat eh, Per Olsson. Mm. Ja, och, det, tagit in, eh, och tagit in Mark Dempsey, en, en tränare med både kopplingar till Självaste Manchester United och... Vad menar du med Självaste Manchester United? Ja, Det, det, det är ju det är, lag som har tagit mest ligasegrad i Premier League. Det är det, ändå England. Det, det hoppar vi på. De, de, det, de har tagit med en Liverpool, eller hur är det? Låget som ja. bash av Everton producerade Wayne exact. Rooney. där. Exact. Inte en alltför populär spelare, men, men, men äh, e e e Everton producerad ja. ska jag säga. mer än Liverpool, eller hur det? Definitivt. Ja, ja, Definitivt. Ja, ja, ja, ja. Det får vi inte glömma. Nej. Nej, det var ju en kul pod <laughs> eh, det, det är ju ett lag som jag ändå tycker sämre om än Pantanajcos. Ja. Djurån och United. Okay. Ja. Så har vi det sagt. Och... Vad fan gjorde han i United då? Dempsey? Mark Dempsey var tydligen ungdomstränare i Manchester United så, så vitt vi har sett. Och så har han dessutom en som medierna som spekulerade om så har han en koppling till Per-Erik Högmo. Tydligen att han, han har tydligen varit assisterande till honom i Ja, en säsongen om vi har fattat rätt Det är en tränare som har varit i Norge också Som vallagstränare som Och huvudtränare Så han har alltså varit både i United Och i Norge ja Det är det en kille är... som inte gillar att jobba helt enkelt Ja, precis ja. Så ja, Han, han som gillar som att ta egna beslut med. Under Alex Ferguson Och under oljeborrarna ja. Det är en kille som aldrig har tagit ett eget beslut I hela sitt liv helt enkelt Ja, ja det... men det blir det ju de, det ju de ja Det blir spännande det Ja. ja, men då kanske vi kan få båda Djurgården på kvart Ja, men det är, det, är, det är väl lite känslan att det är Djurgården som, som förlängde Pelle Olson's kontrakt då för sju veckor sedan. Men, men Vålde avslutade nu då. Det... det känns som en briljant dem hur, hur mycket det förlängde är... de de förlängde tydligen med två år ytterligare, enligt sportbladet. då. Det, då, då gick ändå utan hans kontrakt ut i år, eller? Nej, jag tror det gick ut eh, året därpå, på 2017. Så det skulle alltså. Så det är alltså tre år de ska pröja på Lodsa nu, alltså. Ja, enligt, eh, enligt eh, det man har läst på då så skulle det så ska det tydligen inte kosta så mycket som det låter, men givetvis lär det ju kosta en del. Du, du det har världens bästa jobb om du kommer upp till Allsvenskan. svenska. Ja, det är tränare det, det, och får sparken och ha typ tre år kvar. Fy fan, vad gud. Det låter ju inte helt fel faktiskt. Nej. Men det rullar tummarna i tre år. Har ja. ja, du haft tre friår nu per år så? Ja, ja typ kan vara så om vi, om vi tolkar uppgifterna rätt så Per Olsson. Men hade inte Jörgen något gott ord han bakom kring och Aj, pratar ja, med, ja, med, ja, ja, ja. Ja, och ens ja, få ja, betala. Ja, precis. Ja, jo var långt bort att kalla fotboll. Ja, ja. Ja, det är ja, det. Jag vet inte jag har gjort fel yrke. Och utbilda sig. Ja, ja. Det, jo, men det har ju många fan har inte gjort det, det har ja. vi gjort alla. Men det det är ju eh, nu tycker jag ju att Per Olsson han tillhör ju den, faktiskt den dygra skara, en hårt arbetande tränare. Mm. Som eh, jag har varit fruktansvärt imponerad av det han har ute i Gävle. För det är, ändå, det är ändå ett lag vi har tippat åka ur åtta år i rad. Mm. De har inte gjort det med Pell Olsson. Mm. Nej. Nu åker de ju. Pelolson är inte kvar. Men finns det en sån grej om man säger. Om man tänker sån så är. Tränare som är skitbra på att hålla kvar en klubb i Allsvenskan. Mm. Eh, och, och man säger ta ta ut det mesta möjliga ur spelartruppen. Eh, en en, en klient spelartrupp så att säga. Mm. Du tar ut det mesta möjliga du får ett jävligt hårt arbetande lag. Och så får du Djurgården lite mer en koloni av spelare från alla möjliga håll ja. eh, som finns. De lånar in spelare, de de köper in och det skeppas ut och... Ja, åt, åt ja, alla men, håll Ja, men det är en stor äh, klubb Ja, det är. det är en stor klubb ja. de, de vill ju någonting mer ja, de, de vill, de vill, ja. de vill gå vara med och slåss Om medaljerna Gävle, I jävle så är det ju skitkul liksom, Att komma ja, femma vi... och komma sexa Men att, men att komma femma, sexa, sjua, liksom Som Pelle Olsson har gjort Massa år i rad Men det är jävla materialet han har haft att jobba med det, det, det, vi har ju aldrig sett blåvitt jävel och känt att, fan, han och han vill jag köpa. Nej, verkligen är Oremål var väl lite halvkuber, men det gjorde ju Djurgården för 10 miljoner och så sparkade han in en boll på två år. Det var ju där. Ja, det är ju Hugo, så han mål ja. hittat målvakten. Ja, och men han glömde. tog ju med... jag just. Man, man... är Mattias Hugosson. Han, han bodde ju kvar i Jävle. Ja, det, var, det var ju för precis. en tredje d när han hade slutat. Ja. Spontana känslan. Äh, säger mig att han, är, att han är halländing. Jag kan ha helt fel om det. Det var bara något som jag äh, få tilläggas. Inte, äh, det, äh, det kanske inte är något som någon är sugen på att ge på. på. Äh, jag tänkte inte ta upp den äh, diskussionen. <laughs> äh, jo, Erik ja, ja. kör för övrigt nu. Vi, vi går ifrån... Äh, Lite gärna här och kliver in på en eh, Glamranchi. Så alltså, vi har fått över smögen nu? Kvaliteten? Ja, ja, ja, den var lite... Smögen var jättegod, den whisky faktiskt, ja. Derek. Eh, men vi har... Vi ju eh, med hästlängder. Men vi tycker att den var för stark. Nej, det tycker vi inte men vi behöver vila lite så vi kör en. här... Du menar inte för Sverige Colombia är nu så behöver vi ta en. Ja, lite längre. vi Ja, vi vill se hela den matchen så vi kör en uh, Glenn Moranchy nu. Skål kan vara inte... Jag tror det är en gott hur länge här har det Skål! Skål! Skål. Eh, det var gott. Eh, ja... Men Djurgården har ju för övrigt ett ganska risigt facit mot de senaste ja, det, fyra-fem det, matcherna. Det, det är väl det som känns, om, om det är något som talar emot Blåvitt den här gången så är det väl senaste matcherna mot Djurgården att... De, de, de går ju dåligt nu i Djurgården och har bra många förluster men det har inte gått så bra för oss de senaste matcherna mot dem. Det... Nej, det är ju typ fyra raka ja, Precis. År. Eh, har vi, eh, det är klart man släpar med sig positiva känslor ifrån dagens HIK-match. Men den, vi vänder en Euroleague-fight borta mot ett bra finslag, eh, Möter ett Djurgården på fallrepet med ny tränare. Känns som en läskig match någonstans. Jo, men det är ju ja, lite Jönköpings öldra match. Jo, man fast i Jönköping visst vi ändå från början att... Att, att, att de är bra. Ja, framförallt det? hemma då. Ja. Men, men... Sen har vi en liten avvägnings... Första Europa League, nu vet vi inte vilka vi möter det i och för sig. Det vet ju imorgon. Vi vet bara vilka vi inte vill möta och vilka vi vill ja, möta. Ja, alltså när detta kommer ut så vet vi vilka vi har vi ja, möta. Ja, för ja, vad imorgon tydligen. Som jag fattar det som. Men vad är prioritering här egentligen? Europa League eller Allsvenskan? Vilket svarar man folk mot? Det, det, vi om kan, välja. det vi kan säga om prioriteringen är väl att för första gången nu sen Europaspelet drog igång för blåvitt stel. så är det ju ett litet uppehåll nu. Det är... Mm. Det väntar ju, det är ju alltså inte match nu på torsdag vi har fattat rätt, va? Nej, det kan, är ju torsdag då, eh, 18, det är två veckor fram Ja, det är, ah, alltså just ett, det. Det, det är alltså inte nästa torsdag om sju dagar utan det är om 14 dagar vilket gör att eh, Lennartsson som inte har roterat allt för friskt kan ju, kan ju med, med större motiv fortsätta spela med, med samma lag om han, om han så vill. Mm. sant så det, det lärde väl få se helt enkelt, ett eh, starkast möjliga logg enligt honom. Ja och Tobbe, eh, du kanske var ett barn nu också i natt, så grattis. Ja, grattis. Och du, du, är har du inte varit barn så missade du en jävla bra match helt i <laughs> ordet Tobbe, det kan man väl säga också. Ja och Adam Johansson skulle väl bli farsan också. Men han spelar ju aldrig. Nej, men han är, är, han, han, är. Sitter, han sitter alltid på bänken och bidrar med sin uppvärmning. Det ja. gör han. Nej, skämt. Grattis Adam också i så fall. Ja, grattis. Vi som har barn kan säga att eh, jag hade också bommat en HIK borta. Ja, kul kan det vara. <laughs> jag hade också varit en förlossning. Säga. Ja, Absolut. Eller... Och, alltså, och ni som har varit förbannade på forum för att han inte åkte till i Helsingfors ni har inte fått barn, Antalien. för det där ja, är värt bättre än Europa League nästan playoff ja, alla dåre veckan och vi löste ju vi, ja. vi, framförallt löste vi det vi är ju fantastiskt, Fan jävla glad vad bra jag var på förlossningen, Antonija på din egen eller dina barns? Mordock. Ja, ah, Mordock. <laughs> För det ser ut som du kom ut så är själv. Jag murpade redan då. Ah, <laughs> så tillgick ah, men... ah. <laughs> honom. Han, han blir nog målare. Ja. Jag sa och och då om han plockade upp den och låg där i vaggen. ah fy fan. Ja, men äh, Dems, ska vi... Vi släpper honom där. Ja. Kevin Walker som Ja, äh, vi får nog Antingen en kör... eller så får vi fortsätta sen. vi pausa och fortsätta? Jag äh, bara så kort undra, Kevin Walker, varför lämnar du Sundsvall för Hugo? Eh, äh... Han är ju fan vunnit Man, i man, man vill vara i en stor klubb. Ja. Han vill ju spela i en skiva samtidigt som han trädar. Jo, jo, men det var det jag menar. Vilket roligast. Alltså, då var en bortlumsångare i Stockholm. Eller en berömd fotbollsspelare sånt Sundsvall. Det var lite grann... Äh, bara... äh, jag, jag tycker faktiskt att han... Ja, det, det, det, han får lite op. Jag tycker faktiskt att han är en bra fotbollsspelare. Ah, tycker jag med. Ja. Men varför inte spela i ett bättre lag då? Det var det lite grann du ville komma. Typ till oss? Äh, jag strömmer inte till ett lag på kvartplats. Ja, exakt. Kevin Nej. kom till oss. Ja. Men, men nu har du ändå fått en kille som har i Norge och United som tränare. Lycka till, grabben. Satsa på sånger. Det är minst tack spännande. Och till alla Liverpool-supportrar som lyssnar på detta. you never walk a long. Yeah. Fan vad gött är. Nästa vecka slaktar vi år, år Ja, eller så är det 3-0. Vadå på... nästa vecka? 3-0 på Emirates direkt. Nästa vecka, Ja. Söndag... nästa vecka nästa vecka söndag, söndag 14 augusti. augusti Ja det är tre söndag, veckor nästa 14 augusti 3-0 det är tre veckor kvar till Bundesliga ja och ehm... när vann Liverpool sista ligan ja, när var det igen ja det var länge sedan 90, 90 ja många år sedan var det. Ja, du, det är 26 år sedan om men e det är så stannar vi i denna podden att Liverpool inte har vunnit ett Förutom en liten snedspark i Istanbul 2005 Hej då, Kelly. You might want to sing it note for note Don't worry Be happy In every life we have some trouble But when you worry you make it double Don't worry Be happy Don't worry, be happy now Don't worry Be happy No place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord says your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy. <laughs> yeah, Look at me, I'm happy. Ooh, ooh, ooh. give you my phone number, when you worry, call me, I need you happy. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. When you worry your face will frown in that will bring everybody down. So don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy now. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy.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 It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.